Waman itab'ahudahu ila yamnidin amma ba'ad Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan sirat As-siratun nabawiyah Dari kitab Al-Fusul fi siratun rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan Peristiwa Badar al Ma'uid atau disebut juga Badar ats-Tsalisah demikian pula غزوه دومه Jandal kemudian kita masuki pasal yang berikutnya berkata Al Hafidz 'Imaduddin Abu al-Fida' al-masyhur bi Ibnu rahimahullahu taala Ismail bin Umar faslun yishtamil ala mulakhas ghazwat khandaq fasl berikutnya yang mengandung ringkasan tentang kejadian perang al-khandaq perang khandaq termasuk di antara perang-perang yang besar yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebahagian ayatnya Dan Perang Khandaq ini Terjadi pada tahun kelima Hijriyah Dan perang ini disebut Perang Khandaq Sebagaimana perang ini juga disebut Perang Al-Hazab Khandaq artinya parit disebut perang tersebut dengan perang Khandaq, perang Parit. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama para sahabat ketika itu mereka menggali parit yang merupakan salah satu siasat dalam peperangan. Dan mereka melakukan itu berdasarkan usulan dari Salah seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi Radiyallahu ta'ala Anhu Aradah Maka di digalilah Fariddi Bahagian tertentu Yang merupakan tempat yang sangat mudah dimasuki oleh Orang-orang yang berasal dari luar kota Madinah Maka disebutlah perang ini dengan perang Khandaq dan perang ini juga disebut perang al-ahzab. Al-ahzab, jamaah dari al-hizbuh, yang artinya kelompok-kelompok. Dan disebut perang ini perang al-ahzab, sebab yang memerangi kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bukan hanya dari kabilah quraish bukan hanya dari kabilah quraish namun kabilah-kabil Arab yang lainnya yang mereka berhasil di di oleh uh, kaum quraish demikian pula banu Nabir yang mereka diusir dari madinah lalu kemudian mereka berhasil memprovokasi sebagian dari kabilah-kabil Arab untuk bersatu dengan kaum-kaum kafir Quraisy memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan kaum muslimin maka disebutlah perang ini dengan perang Al-Ahzab perang Al-Ahzab artinya banyak kelompok banyak aliansi yang mereka bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin akan tetapi Allah subhanahu ta'ala memberi pertolongan kepada mereka kaum muslimin mereka dengan kesabarannya dan keyakinannya dengan pertolongan Allah subhanahu ta'ala sehingga orang-orang kafir mereka kembali dalam keadaan hina kembali dalam keadaan tidak mendapatkan sedikit pun dari kemenangan bahkan ketenangan Allah subhanahu ta'ala turunkan kepada hati-hati kaum mukminin sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah taala allati ibtala Allah fiha ibadahu almu'minin wa zalzalhum perang khandak ini adalah merupakan perang di mana Allah Subhanahu taala menguji hamba-hambanya kaum mukminin dan menggoncangkan mereka menggoncangkan mereka na'am Karena memang itu merupakan ujian yang berat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum mukminin. akan tetapi hasil dari ujian tersebut semakin menambah kekuatan iman dan kesabaran para sahabat Ridwan Allahi alaihim ajma'in wa tabbatal imana fi kulubi awliya'ih dan Allah subhanahu wa ta'ala mengakuhkan iman ke dalam hati-hati para wali-walinya wa azhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq dan pada kejadian itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik maka mereka pun tersingkap mereka pun semakin nampak maka mereka pun nampak wal ini adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk memisahkan antara kaum mukminin dengan orang-orang munafik, maka kana Allah liyabara muminina alama antum alih hatta yamizal khabith minal tayyib tidak ada Allah s.w.t. meninggalkan kaum mu'minin dengan jawaban yang Allah s.w.t. berikan kubur Amerika agar dipisahkan antara yang baik dan dari yang buruk antara yang mu'min dari yang munafik. ini semua adalah merupakan natijah temarah hasil dari ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muminin sehingga terpisahkan siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan siapa di antara mereka yang hanya menampakkan sebagai seorang muslim namun dalam hatinya menyimpan kekufuran dan kemunafikan Wa dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyingkap mereka, mempermalukan mereka. Waqarrahum yani kurang lebih maknanya sama, iaitu yani menyingkat tentang kelakuan mereka, tentang kebusukan mereka, dan tentang kemunafikan yang terdapat dalam hati mereka. Thumma anzalal nasruhu wa nasru abdah kemudian Allah subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, wa nasru abdah dan menolong hambanya wahazam ahzab wahdah dan mengalahkan kelompok-kelompok tersebut mengalahkan aliansi-aliansi itu mengalahkan kelompok-kelompok gasir -kelompok yang mereka hendak memerangi kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala semata yang yang mengalahkan mereka sebab kekalahan kaum musyrikin dalam peristiwa perang Khandaq itu bukan karena peperangan bukan karena peperangan ya mereka pergi dalam keadaan tidak terjadi peperangan Namun mereka menderita kekalahan Wa kafallahu al-mu'minin al-qital Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kecukupan Pada kaum mu'minin Sehingga mereka tidak uh, Melakukan pertempuran Melawan orang-orang kafir, perish Dan yang bersamanya ketika itu ya, Oleh karena itu setelah Kejadian peristiwa perang Ahzab ini Rasul Rasulullah alaihi wasallam dengan penuh keyakinan beliau mengatakan, nahnu naghzuhum wa la yaghzuna na. Kami yang akan memerangi mereka dan mereka tidak akan lagi memerangi kami. Mereka tidak akan lagi memerangi kami. Arti yani mereka tidak akan tidak akan datang lagi ke Madinah untuk memerangi kaum Muslimin. Namun pada peperangan-peperangan berikutnya kaum Musliminlah yang keluar meninggalkan Madinah untuk memerangi memerangi mereka wa a'azz jundahu wa radda al-kafara bighaidhihim dan memuliakan tentara-tentara Allah dan mengembalikan orang-orang kafir dengan kemarahan mereka tanpa mendapatkan hasil sedikit pun wa waqal mu'minina sharra kaidihim dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mu'minin dari buruknya tipu daya mereka wa dzalika bifadlihi wa minni dan ini semua merupakan keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Waharam alaihim syar'an wa qadran an yaghzilul mu'minina Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka mengharamkan atas mereka baik secara syariat secara hukum demikian pula secara takdir di mana mereka tidak lagi mampu untuk memerangi kaum mukminin. Allah telah mengharamkan mereka memerangi kaum mukminin setelah peristiwa perang Khandaq ini, setelah peristiwa perang al-Ahzab. Nampak yang dimaksud oleh al-Hafidh Mukadid rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan orang-orang kafir untuk memerangi kaum mukminin secara syar'i dan secara kadar, secara syar'i jelas hukumnya haram. Memerangi kaum mu'minin haram. Karena mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di tengah-tengah mereka terdapat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka secara hukum syar'i haram memerangi kaum mu'minin. Demikian pula secara hukum qadari. Secara takdir. Setelah Perang Khandaq mereka tidak lagi Memerangi kaum muslimin. Dalam artian mereka tidak lagi mendatangi Madinah. Mereka tidak lagi mendatangi Madinah, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum Muslimin mereka lah yang keluar meninggalkan Madinah untuk memerangi orang-orang kafir. Oleh karena itu diraikan oleh Halimah Al Bukhari Rahimahullah dari hadis Sulaiman bin Surat. bahawa beliau mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesainya peristiwa perang az beliau mengatakan al-An nazhum. Wala yuzu nahnu nasiru ilaim. Sekarang kita yang memerangi mereka, mereka tidaklah memerangi kita. Kami yang berjalan mendatangi mereka. Subhanallah. Hikmah ya dari peristiwa perang az tersebut semakin mengukuhkan keyakinan kaum mukminin para sahabat Ridhoan Allahi alimajma'in dan semakin menguatkan mereka. Balja alhum almaglubin, namun Allah Subhanahu wa Taala menjadikan orang-orang kafir itu mereka lah yang terkalahkan. Mereka lah yang terkalahkan. Walau akibatu lil muttaqin, akibat yang baik dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wajahal hisbahu humul qalubin dan menjadikan hizbullah antara Allah para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka lah yang meraih kemenangan. والحمد لله رب العالمين وكانت في سنه 5 في شوالها على الصحيح من قولي اهل المغازي والسيار. kapan kah terjadi perang ahzab kata al-hafiz al-kafir peristiwa perang ahzab terjadi pada tahun kelima tahun kelima 5 hijriah di bulan syawal menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ahlul maghazi was ahli sejarah yang meriwayatkan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasul Ali Shallallahu Alaihi Apa dalilnya? Apa alasannya bahawa perang Khandaq terjadi pada tahun, keli pada tahun kelima Hijriah? Wadalilu ala dalik. Dalilnya: Anhu la khilafah an ahuudan kyanat fi Shawal min sarat fi dalat. Bahawa tidak ada perselisihan perang Uhud. Terjadi pada bulan Syawal pada tahun tiga Hijriah. Pada bulan Syawal pada tahun tiga Hijriah. Tidak ada perselisihan para ahli sejarah dalam hal ini. Wakat takat dammazah karohu ahlu al-'ilm bil maghazi an abu Sufyan wa adahuul amal mukbil bedran dan telah kita sebutkan sebelumnya apa yang dijelaskan oleh para uh, ulama. Sejarah yang meriwayatkan peperangan-peperangan yang terjadi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyebutkan bahawa Abu Sufyan telah mendatapkan janji kepada kaum Muslimin untuk datang ke mereka kepada kaum Muslimin ke Badar tahun berikutnya. Tahun berikutnya, ya, sebagaimana telah kita jelaskan dalam peristiwa Badar al mawid atau Perang Badar yang ketiga. Bahawa Abu Sufyan telah mengatakan kepada kaum mukminin, kaum muslimin Bahawa perjanjian antara kita Badar tahun depan al-amal muqbil." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjawab, "Ya, kami akan tunggu di Badar pada tahun yang berikutnya." Dan di bulan Syaban Rasulullah alaihi wasallam menepati janjinya. Dan sempat menghinap di sana selama delapan malam. Yang menunjukkan kejujuran beliau pada saat beliau berjanji. Akan tetapi Abu Sufyan yang akhirnya tidak melanjutkan perjalanan. Mereka sudah sempat keluar. Namun disebabkan karena pacakrik yang menimpa mereka. Kekeringan yang menimpa kota Makkah ketika itu. maka batal. Akhirnya mereka kembali ke Makkah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Wahai Nabi, Rasulullah SAW keluar jalan. Nabi telah datang kepada mereka, faakhlafuhu akan tetapi orang-orang kafir Quraish yang dipimpin Abu Sufyan pada saat itu mereka yang menyalahi janji. Li ajlijad bintil kesadah fi wiladhim disebabkan karena pancaklik kekeringan yang menimpa negeri mereka ketika itu. Fata'ah kharu ilahad al-am, sehingga terlambat yang mestinya pada tahun keempat. Untuk bertemu di badar yang telah dijanjikan Namun mereka membatalkan Karena permasalahan e, Pacek yang menimpa Kota Makkah ketika itu Sehingga Mereka pun Melakukannya pada tahun yang berikutnya Mereka pun melakukannya pada tahun yang berikutnya Karena tahun itu Tidak jadi berangkat Nah tahun yang berikutnya Itulah tahun kelima Hijriyah Sedangkan tahun peristiwa Badar al-Mawid yang mana Rasul alaihi salat wasallam datang ke tempat tersebut itu pada tahun keempat tahun keempat Hijriah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa uh, peristiwa perang Khadak itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Ini yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini. Qala Abu Muhammad ibnu Hazm al-Andalusi." Di Maghazi berkata Muhammad ibnu Hazm Al Andalusi dalam magazinya nya, "Hada ahli Maghazi" tuh makan. Ini adalah pendapat ahli sejarah. Lalu kemudian ibnu Hazm mengatakan, "Wal sahihu al la shakk fihi anha fi sana arba'". Yang sahih, yang tidak diragukan, bahwa perang khodak terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Pada tahun keempat al hafidz bin al mengatakan tahun kelima ya. Ibn Hazm mengatakan tahun keempat Apa dalilnya? Wahua qawlu Musa bin Uqbah Ini adalah pendapatnya Musa bin Uqbah Thum mahtajah Ibn Hazm bihadith Ibn Umar Nah ini dalil Ibn Hazm Beliau berhujjah dengan hadith Ibn Umar Bahawa beliau mengatakan Urib tu'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaubah uhud Aku ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud yakni untuk ikut perang Uhud wa ana arba'a asyara fa yujizni Aku ketika itu berusia 14 tahun namun Rasulullah tidak membolehkan aku untuk ikut dalam peristiwa perang Uhud wa uridtu 'ala yaumil Khandaq wa ana ibn khamsa asyara Dan aku pun ditawarkan yakni di di ya semacam mendaftarkan diri Ya Pada peristiwa Perang Khandak Dan aku ketika itu berusia 15 tahun Lalu Nabi SAW membolehkan aku Ya Pada peristiwa Perang Uhud Ibn Umar ditolak Ketika itu beliau berusia 14 tahun Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Ditolak Lalu kemudian datang peristiwa Perang Khandak Kata Ibn Umar Saya sudah berusia 15 tahun Karena sudah berusia 15 tahun Maka Rasul Alaihi Wasallam pun Membolehkan dia untuk mengikuti peperangan Nah di sini disebutkan Khandak eh, Disebutkan Uhud tahun ketiga Beliau berusia 14 tahun Peristiwa Perang Khandak beliau berusia 15 tahun Berarti satu tahun perbedaannya Nah ini yang kemudian dikuatkan oleh Ibn Hazm Bahawa Perang Khandak terjadi pada tahun keempat Bukan pada tahun kelima Hijriyah Fasaha annahu lam yakin baynahum aillah sanaatun wahidaun fakat. Lalu kata Ibn Hazm maka dari riwayat ini benarlah bahawa tidak ada perbedaan antara perang Uhud dengan perang Khandak kecuali satu tahun saja, kecuali satu tahun saja. Nah ini alasan Ibn Hazm dan sementara Ibn Kafir menguatkan bahawa perang Khandak terjadi pada tahun kelima Hijriah dengan dalil yang telah disebutkan. Manakah di antara dua pendapat ini yang lebih kuat? Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizukum